Обідню перерву Сізіфу», – подумав я, що не вийшовши з лабіринту. «Я знову зробив це», – друга думка. «Ніколи знову», – третя. Сізіф – персонаж давньогрецької міфології, посмертна доля якого вічно котити на гору в камінь, але так ніколи й не докотити. Я дозволив собі розкіш, кілька глибоких вдихів та дрібне тремтіння. А тоді дістав з кишені камінь і за ланцюжок підняв його на рівень очей. Звісно ж, у середині він червоний, темно-вишневий, димчастий, осяйний. Здавалося, ніби подорож лабіринтом додала йому ще сяйва та мерехтіння. Я й далі розглядав його, думаючи про вказівки, порівнював їх із тим, що вже знав. Якщо ти пройшов лабіринт і сягнув цієї точки, то можеш змусити його перенести себе в будь-яке місце, котре тільки уявиш. Усе, що потрібно, бажання і вольовий акт. Але по правді, мене на мить охопила тривога якщо все пройде так, як зазвичай, я можу опинитися у химерній пасці. Але ж Еріку вдалося, і він не опинився в якійсь тіні всередині самоцвіту, ці нотатки залишив дворкін, а він був великою людиною, вартою довіри. Напруживши свідомість, я зосередився на серцевині каменя. В ньому виблискували розмите зображення самого лабіринту, оточене мерехтливими вогниками, крихітні спалахи та відблиски, різноманітні вигини і переходи. Я зважився і зосередив силу волі. Червоність та повільний рух. неначе наче занурюєшся в густий океан. Спершу дуже повільно. Плин крізь темряву, далеко попереду маленькі мерехтливі вогники. А враз моя швидкість зросла. Світлові плями, далекі у ривчості. Ніби ще трохи швидше. Нема орієнтирів. Я був точкою усвідомлення невизначених вимірів. Вловлював власний рух, зміни, які переживав. Тепер усе швидше. Багрянець зник, як і будь-яке середовище взагалі. Щез і опір. Я прискорювався. Здавалося б, у то все охоплюється лише однією безперервною тривкою миттю. Все не було поза часового виміру. Моя швидкість стосовно цілі – Видавалося велетенською. Маленький перекручений лабіринт виростав, розгортаючись до тривимірної моделі самого лабіринту. Розкреслений спалахами різнобарвного світла, він виріс переді мною, скидаючись на неймовірну галактику, що розкинулася у просторі вічної ночі в у ролі блідого пилу, що обернувся в промені незлічених мерехтливих цяток. Мене повністю огорнуло яскраве полум'я, що вело до бічного променя. Звідки, я знаю, все починалось. Я був надто близько, загубившись, щоб охопити всю велич, але вібрації, коливання, переплетення всього, що я бачив, змушували мене запитати себе, чи вистачить трьох вимірів, щоб увібрати всі ті дивовижі, котрі відкривалися переді мною. Частина мого розуму, відштовхнулася від метафори галактики і кинулася до інших крайнищів, намалювавши Гілбертів простір субатомних площин, однак ця метафора втілювала без вихідь. Я нічого гісіньку про нього не знав. Гілбертів простір. Узагальнене поняття євклідового простору на нескінченно вимерний випадок. Йдеться про нескінченно маленькі величини. У мене лише наростало відчуття інстинктивно, Завдяки лабіринту, що я маю пройти і через цей лабіринт, аби вийти на новий рівень сили, якої прагнув. І я не помилився. Не сповільнюючись, я опинився в ньому. Звивався і кружляв вогнистими шляхами, проминаючи позбавлені матерії хмари, сяєва та блиску. Тут не було ділянок з високим опором, як у самому лабіринті. Здавалося, мого початкового імпульсу вистачило, аби пролетіти крізь нього, вихрова екскурсія чумацьким шляхом, потопельник серед коралових рифів, безсонний горобець, який пролітає над розважальним парком увечері 4 липня. 4 липня – День Незалежності Сполучених Штатів Америки. Так плинули мої думки, коли намагався пригадати цей перехід. Я вийшов звідти, перетнув і здолав фантастмагорію червонястого світла – посеред якого став, стискаючи підвізку біля лабіринту, і вдивлявся в камінь, всередині якого лабіринт, він у мені повністю у мені, а я в ньому, ібо багрянець навколо тьмяніє та зникає. Залишилося тільки я, підвізка і лабіринт. Усій приметно просторові відношення відновлено, але октавою вище, саме так, як на я найкраще міг би висловити все. Адже тепер у мені існувала своєрідна емпатія – так, ніби я набув додаткового смислу, нового способу вираження. І відчуття те було особливим, дарувало втіху. Згораючи від нетерпіння, щоб виправити його, я зібрався з думками і наказав лабіринту перенести мене де інде. І ось я вже стояв у круглій кімнаті найвищої вежі Амбера. Перетнувши її, вийшов на малесенький балкон. Контраст зі щойно здійсненою надчутливою подорожжю виявився разючим. Кілька довгих секунд я просто стояв там і дивився. Море видавалося ковдрою з різноманітних текстур. Небо частково заволокло хмарами. смеркало. Самі хмари витворювали візерунки з м'якого сяйва і грубих тіней. Вітер дув у напрямку моря, тож його солоний дух ненадовго був мені недоступним. Птахи видавалися чорними цятками в небі. Вони літали і кружляли вдалині над водою, а нижче мене палацові двори та міські тераси простягалися в незмінній елегантності аж до краю колвіру. На центральних вулицях метушилися крихітні люди, а рухи їхні видавалися нікчемними. Я почувався дуже самотньо. А тоді торкнувся до підвізки і викликав шторм.